Друге прикре ускладнення почалося, коли справа дійшла до вмочання пера в чорнильницю. Ніяк мені не щастило, вмочаючи те перо, вберегти від чорнила свою лапку. Щоразу вона потрапляла в чорнильницю. А тому й не диво, що перші мої літери були написані більше лапкою, ніж пером, і що вони виходили трохи за великі і за широкі. Тому... Нерозумні читачі можуть сприйняти мої перші манускрипти просто як заляпаний чорнилом папір. Зате генії легко вгадають геніального кота в його перших же творах і зачудуються, ба навіть не стямляться з захвату, спостерігши, який глибокий і всеосяжний у нього розум, і з яких невичерпних джерел він б'є від самого початку. А щоб нащадки в майбутньому не сперечалися про хронологію моїх безсмертних творів, я хочу тут зазначити, що найперше я написав філософсько-сентиментально-дидактичний роман «Думка і чуття» або «Кіт і пес». Уже ця річ могла б викликати сенсацію. Потім, бувши майстром на все, скомпонував політичний трактат під назвою «Про пастки та їхній вплив на світогляд і активність котівства». Далі, мій геній, надихнув мене на трагедію щурячий король Кавдалор. Ця трагедія також могла б іти безліч разів на всіх можливих сценах із шаленим успіхом. Список моїх творів у майбутній повній збірці мають відкривати саме ці плоди мого інтелекту, націленого на найвищі вершини. А що саме спонукало мене їх написати, я ще розповім у належному місці. Коли я навчився краще тримати перо і не замащувати лапки чорнилом, стиль мій, звичайно, теж став. Чистіший, приємніший, прозоріший, я переважно брав собі за взірець поетичні альманахи, компонував милі віршики і взагалі дуже швидко став тим люб'язним, симпатичним добродієм, яким лишився й досі. Я вже тоді був мало не створив героїчну поему в 24 піснях, але, як я її докінчив, вийшло щось трохи не те. Хай Тасой Аріосто подякують за це в могилі Господові Богові, бо якби з-під моїх пазурів справді випрухнула героїчна поема, їх би ніхто більше ніколи не читав. А тепер я переходжу до...